Wa ma yutii illaha wa rasulahu pada faza fauzan azima amma ba'd saudara-saudara Nabi Ustaz Mahdi ini, kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dapat kita menyambung kembali kuliah tafsir riaq ini seterusnya yang dimuliakan Allah sekalian so ini kita telah membincangkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifatnya munsyiat ayat 82 dari surah ta ha? dan pada ini kita akan lanjut sikit lagi pada ayat berkenaan tinggal ayat berikutnya. Ya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, Qaamuz Billahi mina Shaytanir Rajeem, wa Inni lalafaruliman Taabah wa Aman wa Amil Salihan thumahtada. Maksudnya, dan semuanya aku maha pengampun bagi orang yang telah bertaubat, beriman, beramal saleh, dan kemudian ia tetap pada jalan yang benar. Kemudian ayat ke-33 tuan ini mulai kepada sekalian Qama ajalaka qaumika ya Musa qalahum ulai ala athari wa ajirtu ilayka rabbi litarda qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adalla hum usami ri para ila qaumihi wa asifan qala ya alam ya'idukum rabbukum hasana أفطال عليكم الأهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسل له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي apakah mereka tidak melihat bahawa tidak akan kembali kepada mereka perkataan-Ku dan tidak ada dan tidak ada datang lebih cepat daripada kaum Musa? Musa berkata, "Itulah mereka sedang mengikutiku, ya Allah, dan aku bergegas kepadamu, ya Tuhanku, agar Engkau redha kepadaku." Dia, iaitu Allah telah berfirman, "Sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan dan mereka telah disesatkan oleh diri Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Lalu Musa berkata, wahai kaumku, bukankah rabbmu telah pun menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian ini bagimu atau kamu mengkehendaki agar rabbmu menimpa mu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku? Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemahuan kami sendiri. Tapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Firaun itu kemudian kami melemparkannya ke dalam api dan demikian pula Samiri melemparkannya. kemudian dari lubang api itu dia telah mengeluarkan patung anak api anak sapi, anak lembu yang bertubuh dan bersuara untuk mereka, maka mereka berkata inilah Rabmu dan Rab Musa tapi dia Musa telah pun lupa mereka tidak maka tidakkah mereka memperhatikan bahawa patung anak sapi itu tidak dapat memberi apa-apa jawapan kepada mereka Dan tidak berkuasa untuk menolak mubarak Mahupun mendatangkan manfaat kepada mereka Sejauh pendengar yang dikasihkan dikasih Pada yang lalu kita telah bincangkan Bagaimana sifat Allah SWT ni maha pengampun Sebagai ingatan untuk Bani Israel bersama dengan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi Walau bagaimanapun Bani Israel ni mempunyai kecenderungan daripada awal sifat-sifat orang Yahudi ini salah satu di antaranya tuan-tuan cenderung untuk menyembah berhala. Dan itu kita telah bincangkan dalam Surah Al-Araf yang lalu. Bila mereka melepasi sahaja lautan dan Firaun ditenggelamkan, mereka telah minta kepada Nabi Musa untuk menyembah berhala. Perkara ini telah kita huraikan dalam kuliah menduduki Surah Al-Araf yang lalu. Ya itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-138 hingga ke-139 di dalam Surah Al-Araf, fa'uhi billahi minasy-syaitonir-rajim. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبررون ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ولو يهوديني بما كان sampai ke satu kaum selamat saja daripada diselew kejar oleh Firaun mereka melihat satu golongan sedang menyuba berhala Lalu mereka telah meminta kepada Nabi Musa dengan berkata, Wahai Musa, buatlah untuk kami satu Tuhan yang kami nampak. Supaya kami dapat menyembahnya sebagaimana mereka menyembah patung berhadap itu. Dan Musa menjawab, sungguh kamu merupakan orang-orang yang bodoh. Sungguhnya mereka akan dihancurkan disebabkan kepercayaan yang dianuti itu dan akan sia-sia apa mereka kerjakan. Artinya, Bani Israel ini daripada awal sudah memiliki dalam diri perasaan kesesatan, kecolongan untuk sesat itu telah ada. Elemen untuk sesat itu ataupun kecenderungan untuk sesat telah pun ada dalam diri mereka sebenarnya. Tentang yang lain tidak dikasih Allah Perkataan yang digunakan oleh Allah S.W.T. dalam ayat kelabu berjudu: Wa ini lauqfaru liman saama wa aman wa amilu salihan sumah tadal. Para ulama menjelaskan ihcada bagaimana istakama. Istakama maknanya tetap dalam kenyataan. Ini seperti dikatakan satu pandangan Daripada dari Abbas Nabi Nabi. Manakala pandangan lain yang dikemukakan dalam tafsir dan kita kita tafsir contohnya daripada Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim juga daripada Imam Abbas radhiyallahu anhuma maksud ini guna Allah Subhanahu wa ta'ala di sini Ihtadah yumana lam yashuk lam yashuk iaitulah seorang yang tidak pun merasa sedikit dalam dirinya perasaan ragu terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala ihtada bermakna istiqama wa amana wa amila amalan salihah Orang yang sentiasa istiqamah dalam perkara kebaikan. Istiqamah bagaimana? Kekal dalam satu perkara baik. Kadang-kadang perkara baik itu kecil saja. Tapi dilakukan dengan istiqamah. Meninggalkan dosa besar. Melakukan ketapan fardu. Tinggal melakukan kesalihan. Amat-amat salih seperti gajin bersedekah. Maka dengan sedekah itu menyelamatkannya dari kemurkaan Allah di akhirat kelak. Pintu syugun yang delapan tuan-tuan. Kadang-kadang yang masuk syurga ni kerana banyak berpuasa Nama pintu bagi orang yang istiqamah berpuasa sunat dipanggil panggil babu rayyan Pintu rayyan Kadang-kadang orang yang taat pada ibu punya Dengan sebab ketaatan itu dimasuki pintu birul walidain Ada yang masuk syurga kerana pintu amal saleh Dengan ibadah sunat dan dikerjakan dengan konsisten Dengan istiqamah Maka itulah maksud ih tada Kemudian Datang minta Allah Subhanahu SWT di sini dalam ayat yang ke-83 Satu peringatan Allah Subhanahu SWT untuk Nabi Musa Kenapa engkau tergesa-gesa wahai Nabi Musa meninggalkan mereka Kulian lalu -kul kita telah bincangkan seperti disebut oleh Al-Imam Ibn Atiyah dan Tasir Al-Muharra Al-Wajiz Nabi Musa telah memilih 12 orang Di kalangan pengikut-pengikutnya Nabi Musa telah memilih 70 orang di kalangan fikop-fikop yang setia ni untuk bersama-sama dengannya mengambil kitab Taurat, berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa yang sekaligus diberikan perintah untuk menerima kitab Taurat. Yang dalamnya ada ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu Wa Dulu kita telah bincangkan dalam surah Al-Araf وكتبنا له بالالواح من كل شيء اممائته وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوته وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم نار الفاسقين كما تدوست كان لت موسى في لوح التوراة itu segala satu pelajaran dan penjelasan untuk segala perkara maka kami beriman berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya yang baik baik aku akan memperlihatkan kepadamu negara ataupun tempat tinggal orang-orang yang fasik tersudahan orang-orang yang fasik jadi Nabi Musa ni pergi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengikir Taurat bersama-sama dengannya disebut oleh para ulama tercier, Imam Bawawi pun menyatakan perkara yang sama. 70 orang ni ikut Nabi Musa dan Nabi Musa telah meninggalkan Nabi Harun untuk menjadi pemimpin bagi mengelakkan bagi memimpin bani Israel dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi Amir, menjadi penggantinya. Jadi Nabi Musa dalam jadualnya akan bertemu dengan Allah SWT selama 30 malam Bermunajat kepada Allah SWT Kemudian ditambahkan bagi Nabi Musa ni lagi 10 malam, 10 hari, kenapa 40 waktu, 40 hari Maka keseluruhannya menjadi 40 hari, 40 malam Jadi selama tempoh tersebut Nabi Musa akan berpuasa siang dan malam Nabi Musa telah pun menuju ke gunung untuk melaksanakan apa yang dijanjikan kepada Allah SWT Dia minta Harun SAW untuk menggantikan tempatnya dalam Bani Israel dan itu Allah mengingatkan, "Wama ajalak kaumika ya Musa? Mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu wahai Musa? Mengapa tak datang bersama dengan mereka?" Jawapan Nabi Musa, "Qalahum ula'i ala athari, mereka sedang menyusul aku wahai Tuhanku." Mereka datang dan singgah dekat gunung. Lalu Nabi Musa menjawab lagi, "Wa ajitu ilaika Rabbi litarda. Aku segera datang kepadamu ya Allah kerana rindu, kerana rasa riba Supaya ribamu itu menyelaputi diriku." Jadi, ini perasaan Nabi Musa yang tak sabar-sabar untuk bertemu dengan Allah SWT telah menyebabkan baginda berjalan lebih cepat daripada yang mengikutinya. Lalu, Allah SWT mengingatkan Nabi Musa, قَالَ فَإِنَّا كَرْفَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْلِكَ وَأَضَلَّهُمُ وَأَضَلَّهُمُ سَعَمِرِي Sungguhnya, kami telah muji kaummu setelah kau tinggalkan mereka dan mereka telah diselesaikan oleh سَعَمِرِي Jadi, Allah mengitahu Nabi Musa di sini mengenai apa yang berlaku sepeninggalannya Nabi, sepeninggalan Nabi Harun bersama dengan Bani Israel. Bahawa mereka telah pun menyembah patung berhala yang dibuat oleh Samiri untuk mereka Ada banyak kisah tentang Samiri ini, tuan-tuan Seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Atiyah dalam tasirnya Al-Muharal Wajiz Ada dua cerita tentang Samiri Yang pertama mengatakan bahawa Samiri ini merupakan seorang sepupu dari sulat ibu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini satu pandangan Contohnya ini boleh kat bahasa kalian Iaitu Mereka mengatakan Bahawa Samiri ini mempunyai kaitan kekeluargaan dengan Nabi Musa Ini pandangan pertama Tapi pandangan yang lebih kuat Seperti yang disarjah dan para ulama tasir Samiri ini bukannya daripada Bani Israel Dia datang daripada Kabilah Samirah Samirah Yang kebetulan Bila datang Nabi Musa kepada Bani Israel Dia pun masuk Islam juga Dia pun ikut bersama-sama dengan Kumpulan Bani Israel untuk beribadah kepada Allah SWT artinya dia telah masuk ke dalam syariah Nabi Musa AS walau pun asal usul Samiri ini merupakan seorang kahin seorang ahli sihir seorang yang telah berjinak-jinak dengan mentera-mentera yang telah berjinak-jinak dengan perkara-perkara karut hila-hila lalu si Samiri ini telah melihat satu peristiwa yang disebut ini, para ulama tafsir ketika Nabi Musa AS Bersama dengan kudanya, menaiki kudanya tidak mau menyeberangi Lautan yang telah terbuka, yang telah menjadi kering Dengan keadaan airnya tinggi seperti gunung di kanan kiri mereka Mereka terpaksa lalu, mereka kena lalu ke dasar lautan Bayangkan lautan yang dalam itu berapa, berapa puluh meter ke dasarnya Tiba-tiba air masih kekal lagi di kiri kanan bahunya Boleh bayangkan tak bagaimana apa yang memisahkan kedua tebing air itu Tentulah perkara menakutkan lalu kuda Nabi Musa takut untuk melalui pemandangan yang luar biasa tersebut maka dalam kisah-kisah yang telah membukakan bahawa datanglah Jibril alaihi salam untuk mengajak Nabi Musa dan kudanya, kudanya yang ketakutan itu untuk melalui highway yang baru terbuka itu tuan-tuan maka dalam keadaan seperti itu kuda yang naik Jibril merupakan kuda betina sedangkan kuda Nabi Musa merupakan kuda jantan jadi bila kuda jantan ni nak melalui kawasan tersebut Dia takut, dia melihat kuda betina Maka barulah datang keberanian Namun dirinya untuk melalui menyusuri Jejak kuda betina di hadapannya Sahabiri merupakan Seorang yang mempunyai pengetahuan Terhadap perkara-perkara seperti ini, dia tahu ini merupakan Malaikan Allah SWT, kerana kelebihannya Yang ada pada dirinya, iaitu dia telah lama Berkenalan, belajar dengan sihir Maka dia nampak Saja kuda je boleh melalui kawasan depan Untuk menarik perhatian kuda Nabi Musa Lantas dia telah turun ini kisah dikemukakan kisah-kisah Israelat. Tentuan dimulikkan Disebut oleh di para ulama' tafsir sebagainya. Maka si Musa as ini, namun Musa juga As-Samiri telah pun turun untuk mengambil kesan tapak kaki kuda Jibril AS. Dan ini disimpan dalam surbahnya, Seperti disebut oleh di para ulama' tafsir. Tafsirah. Allahumma'alam tentuan. Para ulama' Tafsirah yang ceritakan perkara ini. Tentunya Al imam Ibn Atiyah dalam Tafsirah dan Muharra Al-Wajiz. Maka sebaik saja Nabi Musa sampai ke Seberang sana dan bersama dengan Bani Israel Dia telah beritahu kepada kabilahnya Kepada kabilah-kabilah Bani Israel Dia akan bertemu dengan Allah SWT Dan maka dipilih 70 orang wakil mereka Nakit mereka untuk bersama-sama dengannya Kita ni ada sedikit komplikasi tuan-tuan Komplikasi susah kita nak faham Mereka kita baca kita kita tersir Yang pentingnya Berlakulah satu perkara di luar dugaan Iaitu Musa Samiri yang telah hadir Dalam dirinya elemen syirik dan juga sihir kepada Allah Subhanahu wa taala nak memperdayakan Bani Israel maka dia telah mengambil keputusan untuk menjadikan daripada kesan tapak kaki pasir yang pernah dipijak oleh kuda Jibril ini untuk menjadi pemangkin bagi syirik yang akan dilakukan selepas itu nanti kita akan bincangkan perkara ini tuan-tuan dalam kuliah akan datang Allahu a'lam wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam alhamdulillahirabbil alamin wabarakallahu fiikum